dilluns 9 de setembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que la Junta de Govern Municipal Palafrugellenc ha adjudicat els treballs de reurbanització del carrer de Castellets de Calella de Palafrugell. En parlem amb Jaume Palahir. També us explicarem que la policia local intensifica la retirada de vehicles a la zona industrial de Palafrugell. Us explicarem que els Mossos d'Esquadra van detenir un home per sis robatoris amb intimidació a diversos establiments del Baix Empordà. Ens posarem en contacte amb la presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell, la Lluïsa Bonal, per comentar l'entrega de premis de la quarta edició del Premi Conte Cortés Còdul, que en aquesta edició d'enguany ha quadriplicat la participació. I acabarem avui parlant d'esports, i és que el futbol club a la Frigill comença amb mal peu, derrota per 2 a 0 al camp del Tordera. Iniciem aquest informatiu d'avui dilluns, 9 de setembre i explicant que, segons avança el company del punt avui, Emili Agulló, la Junta de Govern Municipal de Palafrugell ja ha adjudicat els treballs de reurbanització del carrer de Castellets a Calella de Palafrugell. Aquesta és una obra pendent del Pla de Millora Urbana que va permetre, recordem, la construcció del polèmic xalet del golfet. En declaracions al rotatiu gironí, Jaume Palahir, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palafrugell, explica que a més dels 60.000 euros que els amos havien distribuït depositat per la llicència d'obres, també han ingressat uns 40.000 euros més per cobrir la diferència del pressupost de les obres de millora del carrer. Un cop finalitzat el procés de concurs, l'empresa escollida ha estat Excavacions Terres, la qual ha ofert completar el contracte per poc més de 76.000 euros amb viva inclòs, així... Palaí remarca la possibilitat que potser al final, si no apareixen imprevistos i el preu és inferior als diners disponibles, la propietat tindrà dret a recuperar la diferència. I llavors nosaltres vàrem executar l'aval de 60.000 i vàrem exigir a la promotora que ens pagués el diferencial del pressupost, que són 30, eh, quasi 40.000 euros, no arriba, però quasi.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 vol dir que si sortís algun imprevist, no sé, X el que fos, que fos justificable, no seria, en vez de ser 79.000, 70 i pico mil, fóssim 83.000, doncs, ho tiraríem d'aquest sector, d'aquesta cosa. Però una vegada liquidat, aquests calés l'han de retornar a la, a la, a la promotora. Uh -huh. La reurbanització del carrer de Castellets a Calella hauria de ser unes obres senzilles, així ho explica el propi regidor d'Urbanisme en aquesta sintonia. I es va fer un pressupost per fer les millores paisatgístiques en el carrer Castellets. Uh -huh. hi, ha el, hi ha una espècie de jardineres que donaran servei o donaran suport també el que és el mur de contenció es farà tot una capa asfàltica, es deixarà el carrer a un sol nivell, i també posarà llum, i... sí, s'hi posarà llum també i plantes vegetals. Mm -hmm. Llavors aquí hi un pressupost total de d'uns 90.000 euros, 90 i pico mil euros, Uh, i llavors amb l'adjudicació ha baixat a 70 i escaig. Malgrat que les obres poden començar a partir de la setmana que ve al partir del 15 de setembre que és quan acaba la moratòria estival en les zones turístiques des del govern Palafrugellenc no es pot garantir quan començarem tot i que Palahir destaca que un cop s'inicin aquestes no s'haurien d'allargar més de dos mesos. Com totes les obres tots els pares que hi a les plages no? Per, per no fer afectacions en, el, en la gent. Uh -huh. Uh, ara, quan començaran? No ho sé, perquè això, a veure, l'empresa adjudicatària ho portarà amb el seu ritme. A veure, no trigarà, això no és una cosa que dius, bueno, ja començaran que ve. No. Eh, això per Setmana Santa estar acabat. Uh -huh. Ara tampoc podem agafar l'empresa adjudicatària i dir-li, escolta, que has de començar demà. No, ells, ells faran el seu ritme, les seves preparacions d'obra i tal, i és la, no? o les contractacions auxiliars que n'han de fer no sé, doncs, de, de, de, de previsió d'asfaltatge de, de o del de que sigui i, i tiraran sobres les seves previsions. De tota manera, nosaltres pensem que en un parell de mesos això estarà acabant tampoc deixarem que avui comencin, demà parin, demà passat comencin, de l'altre parin, això tampoc. I d'altra banda, amb el regidor d'Urbanisme també hem comentat la darrera problemàtica que va sorgir amb la promotora. Fa uns mesos aquesta va connectar-se a la xarxa de Clavegram de forma irregular. Jaume Palell explica que aquest procés es troba als jutjats. La promotora el que va fer va ser eh, fer la connexió a Clavegram sense llicència.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 era assegurar l'estabilitat del mur entre, entre altres coses havien eh? uh -huh. d'assegurar aquesta estabilitat del mur havien de, bueno, de demanar llicència havien de pagar-la doncs aquesta gent varen saltar-se a la torera tot el tema nosaltres ens ho donar compte i els hi vam fer bueno, fer el requeriment i fer el d'allò els hi hem fet un butlletí. hi ha un bolletí, vol dir que hi haurà una sanció i a més a més varen tancar els i varen tallar el, el, la connexió col vagram. Però nosaltres eh, podem tancar la connexió que vagram si, no, si, no, si no compleix eh? i varen fer-ho. Uh -huh. Llavors, ells, el que varen fer va ser justificar les condicions de connexió algram o sigui l'assegurament la, de l'estabilitat del mur. Eh? dir que aquesta perquè pod la més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 I ara tenen un cro amb llicència i tant el que pot. A... Llavons ja veurem les condicions el jutjat ja decidirà el que hagi de decidir. Però en qui nosaltres no hi entrem no hi entrem. si el jutjat diu que allò està bé, doncs està bé. I si diu que està malament, donc ja ja es que es fa. Així doncs, com ha avançat el diari El Punt Avui, doncs aquestes obres que ja han estat adjudicades i en principi doncs poden començar a partir del dia 15, com ens ha explicat també en Jaume Palaí, però cada moment no saben quan s'iniciaran, tot i que sí que saben que quan aquestes comencin, doncs com a molt s'allargaran dos mesos i que eh, per Setmana Santa segur que ja estaran finalitzades. D'altra banda, eh, en El Punt Avui també s'explica que pel que fa a la llicència d'ocupació del Xalet o la regularització de les l'escomesa de clavegranc, doncs Palaí no li constava cap gestió activa de l'empresa promotora durant aquests mesos d'estiu i sobre el futur de la construcció Doncs recordem que hi ha diversos contenciosos oberts per part de la plataforma Salvem el Golfet i també per part de la Generalitat de Catalunya. I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar que la Policia Municipal de Palafrugell ha intensificat les tasques de retirada de vehicles abandonats en la via pública. En els darrers dies, els agents s'han centrat en la zona del polígon industrial amb la col·locació de diversos adhesius de color verd als vehicles amb la data de la denúncia i el recordatori de la prohibició de mantenir un cotxe estacionat durant més de 72 hores en un mateix lloc a la via pública. Fons del Consistori detallen que l'acció... És una de les derivades del patrullatge comunitari als barris i que des de fa diverses setmanes ja han estat cursant la retirada d'alguns vehicles abandonats en zones com ara les del Masmas Courtt, on la grua ha acabat traslladant quatre cotxes fins al dipòsit municipal i el barri del Pibert. En aquest cas van ser els veïns que els van alertar, que van alertar les patrulles de la situació. Prèviament a la retirada i a la col·locació de l'avís adhesiu, la policia municipal, primer de tot, intenta localitzar els propietaris per via telefònica. Si no ho aconsegueixen, el distintiu els atorga un marge de dos dies per fer-se càrrec de l'automòbil i també s'han trobat amb vehicles en venda que romanen en un mateix emplaçament sense que ningú els vallogui durant llargs períodes. En el cas dels polígons, responsables del cos policial relaten que la presència de vehicles abandonats complica especialment la parada de camions de transport. De fet, alguns dels vehicles, a més, presentaven desperfectes com a conseqüència de xocs. Ens posarem en contacte en els propers dies amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, per comentar doncs, aquesta informació i també d'altres relacionats amb el cos policial. Marxem ara de fora del nostre municipi per explicar que agents de la policia dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sant Feliu de Guíxols van detenir el dia 4 de setembre a Sant Feliu mateix un home de 52 anys de nacionalitat espanyola i veï de Santa Cristina d'Aro com a presumpte autor de sis delictes de robatori amb violència i intimidació. Els fets es van iniciar el dia 24 de juliol, quan es va produir un robatori amb intimidació en una fleca de la població de Palamós. Un home va amenaçar la dependenta amb un ganivet i es va emportar la recaptació d'aquest establiment. Mentre els agents estaven investigant aquest cas, van saber d'un segon fet ocorregut el migdia del dia 4 d'agost en una fleca de Sant Feliu de Guíxols, on l'autor, després d'amenaçar la dependenta, també es va emportar el calaix de la caixa enregistradora. El dia 18 d'agost es va produir un altre robatori amb el mateix modus operandi en una altra font de pa de la població canxona i dos dies més tard va cometre el quart robatori de similars característiques a Palamós. El cinquè fet el va perpetrar en una fleca de calonja el dia 23 d'agost i finalment el dia 31 d'agost va tornar a cometre un robatori amb intimidació en una altra font de pa de Palamós. La investigació dels Mossos va culminar amb la identificació del lladre que estaria darrere de tots els robatoris. Finalment, els agents de Sant Feliu de Guíxols el van localitzar i detenir el passat 4 de setembre a la mateixa població baixa empordanesa. El detingut que tenia antecedents va passar el dia 6 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, el qual en va decretar el seu ingrés a presó. I moment ara de tornar cap al nostre municipi per explicar que aquest cap de setmana va tenir lloc l'entrega de premis del quart premi Compte Curt Escòdul, que atorga l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell. I per aquest motiu, doncs a continuació, ens posarem en contacte amb la Lluïsa Bonal, la presidenta de la BAC. Bon dia, Lluïsa.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 i amb la col·laboració de la Fundació Josep Pla. Doncs queda recordat aquesta participació, aquesta col·laboració també d'aquesta doncs, entitat de casa nostra, com és la Fundació Josep Pla i també doncs, amb aquesta cadena hotelera. Okay.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 i és qui ens empeny una mica doncs, totes aquestes activitats a l'estiu. Mm -hmm. Tot plegat va fer que sigués poder l'activitat més multitudinària d'aquesta segona quinzena d'agost. Doncs eh, nosaltres que ens alegrem no?, d'aquestes activitats que hem anat fent i de les quals en, ens hem anat fent ressò i veiem doncs, que totes o moltes d'elles han funcionat i ara, com deies, ara serà feina doncs, de, de valoració i de veure doncs, què es pot millorar, que sempre hi ha alguna cosa a millorar. Oi, oh, Lluísa? Eh?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 col·laborar amb entitats del poble, com fem també amb ràdio Parafrugel, que us agraï moltíssim, doncs això, ara ens donarà aquell temps per pensar què podem, dintre del mateix, doncs anar millorant.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 amb la qual doncs, uh, aviam si ens podem posar en contacte i també que ens expliqui una miqueta més com va sorgir doncs, aquesta, aquesta, aquest conte curt, que recordem podreu llegir en les properes edicions d'escòdol. d'Escòdul. Moltes gràcies de nou, moltes gràcies. A vosaltres. Així doncs, ens quedem doncs, amb aquesta gran participació d'aquesta quarta edició del Premi Compte Curt Escòdul, i és que aquesta quarta edició ens doncs, ha quadriplicat la participació dels anys anteriors, arribant fins a les 124 obres presentades, les dues doncs guanyadores, la finalista i la guanyadora doncs les podreu llegir en les properes edicions de en les properes publicacions de la revista Escòdol de l'Associació de Veïns i amics de Caldella de Palafrugell i d'altra banda doncs com comentàvem amb la Llusa Bonal. esperem que nosaltres ens puguem posar en contacte també amb la guanyadora, amb la Farners Casas Fontcoberta i també amb el finalista Lluís Hernández Sonali perquè ens puguin explicar doncs de primera mà com es van presentar aquesta edició del el conte curt Escòdul i doncs, també eh, una miqueta més que ens expliquin ells mateixos en què consisteixen aquestes dues redaccions. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui dilluns i un cop ja iniciada la temporada futbolística doncs, com és habitual acabarem els informatius del dilluns amb una informació de caràcter esportiu i és que el primer partit de la temporada del grup 16 de tercera catalana del futbol club Palafrugell va acabar amb una derrota per 2-0 al camp del Tordera. L'equip del Maresme és, conjuntament amb els blanquinegres, un dels rivals que lliuraran de ben segur a final de temporada per assolir l'ascens a segona. El partit va començar de cara pels locals, que abans de la mitja hora van veure com s'avançaven en el marcador. José Manuel Martínez va aprofitar una errada defensiva dels Blanqui Negra per inaugurar el Lluminós al minut 23 de la primera part. El gol va arribar després d'un servei de porteria que va anar directament a l'àrea del Palà Frugell i als defenses els visitants no van saber com reaccionar a aquesta pilota llarga malgrat que l'equip de Raül Coloma ho va seguir intentant, la recompensa de l'empat no va arribar, de fet el Tordera va sentenciar el partit a pocs minuts pel final, l'entrenador blanquinegre en declaracions postpartit als micròfons d'Alba Cabrera lamentava que dues errades defensives els hi la derrota Bona tarda Raül eh, després d'aquesta primera derrota en encaixar la primera jornada bueno, és el primer partit Eh, ho heu intentat. La primera part potser heu estat millors que la segona, no? Bueno, depèn. La primera part hem intentat fer un joc més posicional, hem intentat trobar els espais tant per dins com per fora de, de Tordera, però la segona part i enfront en d'un rival i un resultat eh, en contra, doncs hem hagut de, de fer molt més directe i realment ha funcionat perquè ocasions hem tingut moltes més, moltes moltes més. Sí. els jugadors per mi no es mereixen aquest resultat perquè és que s'han guanyat i i no es mereixen sortir d'aquí amb un 0-2 Sí, també és el que tu comentaves que al principi eh, semblava això que el joc era més ordenat però les ocasions ha arribat una o dues només a la primera meitat després sí que el que s'ha notat a, des de fora percebíem que quan han marcat el primer gol a Tordera els ànims de l'equip han baixat una mica, com després a l'esbestió a la mitja part com has intentat encarar aquesta segona meitat després del primer gol Bueno, els gols sempre són cops emocionals més enllà de del que puciona el marcador i ja ens no servit, al final és, és un avís de que veiem que si estem desconcentrats en alguna ocasió doncs, doncs ho pagues i així hem sortit a intentar fer-li pagar a ells, per sort o per desgràcia, per, per cada costat, doncs eh, a ells els ja ha somrigut la sort i a nosaltres ens n'han de contra. Sí, perquè precisament els dos gols, tant a l'aral del final com a la, de la primera, a la meitat del minut d'interès, ha sigut una, un toc d'atenció, és a dir, o sigui, han sigut un moment de d'esperar que no passés res, però que ha passat eh, per la banda, sobretot, que era per on estaven atacant ells, per la banda esquerra. Eh, com, com es pot intentar mantenir els 90 minuts en eh, la concentració? Bueno, la concentració te la dona també el resultat. No? Al final tu estàs buscant un objectiu, que és guanyar, i, i en aquest cas no és bueno, el primer gol, sobretot, si més més error de concentració, l'altre és que no s'han entès, i, i fruit de d'estar endavant, no?, tot l'equip endavant buscant el gol i els últims minuts el segon gol ja ve d'això, no m'han preocupat tant el primer sí, perquè estàvem avisats i els teníem vistos, és un equip que, que bàsicament buscava això, no?, és un equip que intentava sortir en curt per a atreure't una mica, després buscant a les llargues, que dalt tenen una bona davantera i, i ens han guanyat una esquena que, que bueno, no, no hem estat preparats i, i la primera que han tingut, doncs, l'han xofat. Ara ja pensant en el proper partit eh, que és a la casa eh, quines què creus que podeu treure positiu d'aquí i què creus que podeu millorar de cara a jugar a casa al camp de, de Caracal? Uh, de part pròpia sabem que, que nosaltres, com a norma general, no puc prometre resultats, però sí és veritat que aquests partits no es tornen a perdre així. Això sí que és veritat. A més, sabem també com jugarà el pròxim rival, sabem que és un, un rival molt diferent en quant estil de joc i intentarem aprofitar-ho. Al cap i a la fi és, és un equip diferent, juguem al nostre camp, com a la nostra afició, hem après de, de les errades que poden haver-hi i això ens ha de fer més forts i seguirem endavant. Això és molt molt i molt llarg. Vale, moltes gràcies. A tu, El proper partit del Futbol Club Parà-Forgell serà doncs, aquest diumenge a dos quarts de cinc contra l'Hostalric, L'equip de la Selva en la primera jornada es va imposar per dos a un contra el Caldes, un conjunt que proper de segona catalana. Així doncs, l'equip de Raül Coloma farà bé de no confiar-se per poder sumar els tres primers punts de la temporada. I fins aquí aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, el primer de la setmana. I nosaltres, abans d'acomiadar-nos, us recordem que doncs, la festa major del Pi que està prevista per demà, doncs, totes les activitats que estaven previstes al carrer, doncs, en el Pi Vert, doncs, finalment s'han traslladat a la bòbila, i és que les previsions de pluja doncs, han fet que l'organització, l'associació de veïns de, del Pibert, del barri del Pi Vert, doncs, han cregut convenient traslladar les activitats a la bòbila per tal que es puguin celebrar. Ara sí, nosaltres ens acomidem i ens emplacem demà a la mateixa hora per seguir informats de tot el que succeeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà, però d'altra banda us recordem que si hi ha qualsevol notícia destacada de Palafrugell podeu seguir a l'instant a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem demà. Que passeu un molt bon dia.